Mörfi kisasszony lakást bérel. Lakástörvény. Aki sok a hozzáadott pénzt, amíg az anyjánál lakott, hamar eljut oda, hogy keveselje. 6. Szállásadónői törvény. Szállásadónőd azt a pillanatot választja ki a teljes üvegek kirakására, amikor ki vagy bemászol a földszinti ablakon. 2. Utálatos szállásadó épp akkor hoz a püspök kenyérből, s mesél a haditengerészetnél szolgáló fiáról, amikor egy fiú didereg a ruhás szekrényedbe. 3. A szállásadó betegesen írtózik az állatoktól, a környék kóbor épp a teágyadon kölkedzik hatott. 4. Hat hónapja panaszkodsz a gázmelegítő miatt. Végre feljön és megnézi. van nélkül üzemel. Másnap berobban, és leperzseli a szemöldöködet. 5. Jóságos szállásadónőd, aki épp csak a vérlemény időközönkénti megtekintését köti ki, elolvassa valamennyi leveledet, és rendszeresen végigkutatja fehérneműs fiókjaidat. 6. Aki bármit kér szállásadónőjétől, orosz rulettet játszik. Egy lövés új berendezést eredményez, a többi öt, egy heti felmondási időt. Angela együtt lakási tapasztalatai Murphy törvénye garantálja, hogy a 15 jelentkező közül kiválasztott bérlőtárs épp az legyen, akit nem lett volna szabad befogadni. 2. Murphy törvénye azt is garantálja, hogy két bérlőtárs közül az egyik mindig akkurátus házi tündér, a másik meg slendrián disznó legyen. Cuki apró hidetési fenntartása A harmadik bérlőtárs, aki földre szállt angyalnak ígérkezik, kiállhatatlan perszónának bizonyul, kivéve ha te vagy a harmadik, mert ez esetben két bérlőtársat tölti be a harmadik szerepét. A tisztaságmániás lakótársnő törvénye Világéletedben tiszta lakótásra áhítoztál, végre megkaptad, és most minden ételnek hipó íze van. A feldobált éjeli kavicsok törvénye. Alvászabarban szenvedő lakótársad mélységes mélyen alszik azon az éjszakán, amikor otthon felejtetted a kulcsokat. a viszonossági törvénye. A rákott felzabáló fiúról azt hittett, hogy lakótársnőtt fiúja. Ő meg azt hitte, hogy a tiéd. Lüsszill panasa Erényet főként azért őrződött meg, mert lakótársnőd épp a magáét vesztette el, és hajnali kettői nem engedett be a lakásba. Két dulakodási törvénye Ha fáradtságos munkával betanítottad lakótársnődet, hogy maradjon veszteg, amikor fiúval jössz haza, egyszer csak egy szexszörült férfivel találod magad szemben. Foggal és körömmel vívott, kimerítő küzdelem után végre kiszorítod a lakásból, és ne kiroskadsz a legközelebbi falnak lakótársnő csak ekkor dugja be a fejét, hogy vigyorogva megjegyezze. Helyha, ti ketten aztán nem kiméltétek egymást. Petszi elefánt törvénye Azon az estén, amikor végre felhívod a fiúdat egy kávéra, lakótársnőt elfelejti, hogy aznap neki kellett volna korán lefeküdnie, és már nem tud elvonulni, mert túl feltűnő lenne. Így hajnalik hármasban politizáltok. A rútféle reggeli meglepetés Ha elhatározod, hogy borítasz a mútra, és beviszed lakótársnőd reggeli teáját, azt a fantasztikus fiút találod az ágyában, aki neked adta meg a telefonszámát. Az előrelátó szervezésre vonatkozó tanács Hívd fel a fiúdat egy csészekávéra, és kiderül, hogy lakótársnőd elfelejtett kávét venni. A borodat felhasználta, amikor marhahúst főzött az ő fiújjának. Bizonyosságra a mosatlan edén és a szobájából kihallatszó ágylecsegés. A sarki büfé persze még nitva van. Belinda törvénye az alaptalan vádaskodásról Lakótársnőd akkor fedezi fel, hogy eltűnt egy fontos csekje, amikor valamennyien kiselejteztétek kacatjaitokat, és épp elment a kukás autó. A fehér neműs fiókjába bukkar rá, de addigra már nem beszélgettek egymással. Beszi első figyelmeztetése Ha biológussal laksz együtt, jobb, ha nem torkoskodsz a hűtőgépből. Beszi második figyelmeztetése vegetáriánus lakótársad eléri, hogy úgy néz minden egyes húsz szeletre a tányérodon, mintha egy személyes ismerősöd lenne. Méri meteorológiai törvénye a szél mindig elfújja a teljes embernek kitett cédulát, amelyen ez áll. Fontos, három üveggel több tejet és egy adag tejszint is kérünk az esti összejövetelhez. A nyilvánvaló egybeesésről alkotott törvény. Ha elfelejtettél vacsorának valót venni a városban, a későig nyitvatartó sarki fűszeres temetésre hívták. Takarékos panni törvénye. Ha az utolsó fél éredet is betábláztad a következő fizetés napig, hol biztos, hogy az irodába valami ünnepségre kalapoznak? Elizabeth megfigyelése. Ha lábatáztatsz, mindig kopognak. A kereslet és kínálat törvényei magányos nők számára. A szék hasítékában meglapuló érdekes tárgy mindig gomb vagy tíz pennysérme. Soha sem olyasmit, amit belehetne dobni a gázórába. 2. Amikor már a tartalékkanád is kimerült, 50 mérföldes körzetben minden benzinkút bezárt. 3. A közlekedés rendészek mozgását Murphy törvénye határozza meg. Mindig ott tólálkodnak, ha a szélvédőre rágó művel felerősített gépkocsi korongot belepottyan a csatornába viszont se hírük se hambuk, amikor egy behemót részegtős ügynök akar kibelezni, mert meghúztad a luxus kocsiját. A nő lakása az ő vára, elv. A beinvitálott csodálatos fiúdata a nappaliba csak egy másodperc múlva, későn villan az eszedbe, hogy lábkörmöt vágtál a kanapén. Jenny Butt szégyenben maradási törvényei Bohén barátait kizárólag akkor toppantanak be hozzád, ha már este nyolckor ágyba bújtál egy bögre kakaóval. 2. Ha váratlan vendégek érkeznek, csak babkonzerv és kőkemény keks van a háznál. 3. A mamák mindig a házi buli utáni reggelen állítanak be, mielőtt félreugdoshattad volna a szoba közepéről az ottalvókat. A mama bosszúja. Anyád... Aki nagyon jó tudja, hogy már két éve együtt éltek, csak azért is külön szobába szállásul el benneteket, amikor hazalátogattok karácsonyra.